Unser drittes Statement kommt von einer jungen Lehrerin, Simone Ritterbusch, die täglich mit Jugendlichen zu tun hat. Besonders am Anfang war es nicht gerade leicht, meine Rolle als Lehrerin zu erfüllen. Damals war ich ja zum Teil jünger als einige meiner Schüler hier an der Berufsschule. Und denen habe ich dann auf einmal gesagt, das war okay, aber das musst du anders machen. Und wie reagieren die Schüler? Erstaunlich finde ich, dass Schüler viel Kritik ertragen können. Sie reagieren sehr ruhig darauf. Es kommt selten vor, dass sie Selbstkritik am Unterricht üben. Wahrscheinlich, weil sie Angst haben, dann eine schlechte Note zu bekommen. Nur mit Fragebögen schaffe ich es, sie dazu zu bringen, mir ihre Verbesserungsvorschläge zu nennen. Und wie kritisieren sie? Ich selbst versuche, meinen Schülern mit Respekt zu begegnen, wenn ich sie kritisiere. Ich finde es furchtbar, wenn man jemanden vor der gesamten Gruppe blamiert. Darin war mein alter Biolehrer ein Meister. Neulich erst haben meine Schüler einen meiner Kollegen zitiert. Er sagte … Was wollt ihr denn Nachrichtensendungen ansehen? Die könnt ihr doch gar nicht verstehen, da werden schließlich mehr als zwei Sätze zu einem Thema gesagt. Was soll man da noch sagen? Wir Lehrer können den Schülern jedenfalls viel Selbstvertrauen nehmen. Liebe Hörerinnen und Hörer, wie sieht Ihr beruflicher Alltag aus? Stecken Sie Kritik ein oder teilen Sie eher aus? Rufen Sie uns an und erzählen Sie uns.